75. Передайте вітання Альберту Швейцеру. Тут з'явилась Анджела Гонікер-Коннерс, довготелеса нютова сестра, а з нею Джуліан Касл, батько Філіпа, засновник Дому Надії та Милосердя в джунглях. На Каслові був білий льняний костюм, що висів мішком, та вузька кроватка. Він був лисий, але мав на стовбурщині вуса. Він був дуже худий. Як на мене, він був святий. Там же, на висячій терасі, його познайомили з Ньютом та мною. Тему про його ймовірну святість він закрив із самого початку, удаючи з себе кінематографічного ганстера. сидів, слова крізь зуби і кривив рот. «Наскільки я розумію, ви послідовник Альберта Швейцера?» – спитав я його. «На відстані». Він посміхнувся, наче злочинець перед вбивством. «Ми з цим джентльменом не знайомі. Він, напевно, чув про вашу роботу, як і ви знаєте про нього». «Може так, а може й ні». «Ви з ним зустрічались?» «Ні». «Плануєте зустрітись?» «Може, колись все станеться?» «Добре», – сказав Джуліан Касл. «Наразі, якщо ви у своїх мандрах потрапите до доктора Швейцера, можете сказати йому, що він не мій герой». Джуліан запалив велику сигару. Коли сигара розгорілася, він наставив її живріючим кінчиком у мій бік. «Можете сказати йому, що він не мій герой, але скажіть також, що завдяки йому...» Ісус Христос став моїм. Думаю, йому буде приємно це чути. Мені біса все одно, чи буде приємно, чи ні. Це стосується мене та Ісуса.